și în și pe pământ, mi tata, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, prezentatorul emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru iubiții noștri ascultători programul numărul 154 din serialul pregătit cu atâta dragoste și bucurie pentru dumneavoastră. Stimați ascultători, în cadrul programelor noastre, noi ne îndeletnicim cu cea mai preoțioasă preocupare a omului trecător pe pământ și anume cu cercetarea cuvântului cel veșnic al lui Dumnezeu. Dacă, așa după cum aminteam în programul trecut, Dumnezeu însuși a acordat atâta importanță cuvântului său, încât a fost gata să-și părăsească pentru o vreme grijurile cu privire la cârmuirea Universului, ca să vină aici jos la noi pe pământ prin Domnul Iisus Hristos și să ne-l aducă, spuneți dumneavoastră, am putea avea noi motive mai întemeiate cu care să ne justificăm refuzul de a citi cuvântul lui veșnic? În programul trecut am citit trei împrejurări din viața a trei oameni diferiți, arătând ce loc au dat aceștia citirii Bibliei în viața lor și cum i-a răsplătit Dumnezeu pe fiecare, ba chiar pe cei de lângă ei. Astăzi doresc să citesc pentru dumneavoastră două istorioare prezentate de către preotul Iosif Trifa, care ne prezintă felul în care ne rugăm și citim cuvântul lui Dumnezeu cei mai mulți dintre noi. Să le ascultăm! Prima poartă titlu de doctorul și Rothschild. Despre marele miliardar Rothschild am citit un lucru interesant. Medicul lui de casă îl cerceta în fiecare zi, iar Rothschild a stabilit un mod de plată mai deosebit. Anume, în fiecare zi medicul își afla plata pe masa de lucru a miliardarului. Acest lucru se întâmpla numai atâta vreme cât Rothschild era sănătos. Dacă însă se îmbolnăvea, Medicul nu mai primea niciun fel de plată până nu se făcea iar sănătos. Cu alte cuvinte, Rachel își plătea medicul pentru sănătate și nu pentru boală. Noi însă cu medicul nostru cel sufletesc facem tocmai contrariu. Îl plătim cu recunoștință, cu mulțumiri, cu rugăciuni și îndreptarea purterilor noastre numai cât timp suntem bolnavi, sufletește sau în nevoie. Când însă suntem sănătoși și trupește și sufletește și fără necazuri, nici nu ne mai simțim să-i mulțumim pentru darurile cu care ne învrădnicește. Plătim deci boala, dar nu plătim sănătatea. Bine ar fi să urmăm exemplul doctorului Rathschild. A doua istorioară poartă titlul de Adă Foarfecile și ne spune așa. Un creștin se duse cu cuvânt de mângâiere la patul unei bolnave. Femeia se tânguia neîncetat contra boale și a încercărilor. Te rog, deschide Biblia, îi zise creștinul, și citește psalmul 144, versetele 1 până la 3. Femeia citi. cuvântat este Domnul Dumnezeul meu, mila mea și scăparea mea, sprijinitorul meu și zbăvitorul meu, scutul meu și nădejdea mea. Destul, destul! Te rog, acum adun farfecile, zise creștinul. Dar femeia a răspuns, Și ce vrei să tai cu foarfecile?" Hm. Păi vreau să tai aceste rânduri din Biblie, femeie, pentru că dumneata nu crezi ce spune aici. Locul acesta cu rândurile acestea este deprisos. Pentru dumneata aceste cuvinte ale lui Dumnezeu nu mai au niciun preț." Ba, lăsați-le acolo," zise femeia, și din acel ceas n-a mai cârtit împotriva încercărilor și suferințelor." Vedeți dumneavoastră, dacă vorbim în termen de procentaj, raportat la numărul total de oameni, puțini sunt aceia care citesc Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și mai puțini sunt cei care îl cred cu adevărat. Am o întrebare pentru noi, aceia care îl citim și care ne mândrim că îl credem. Citim la Proverbe 19 cu versetul 17 în felul următor. Cine are milă de sărac împrumută pe Domnul și el, adică Domnul, îi va răsplăti binefacerea? Ei bine, credem noi cu adevărat Cuvântului Dumnezeu? Dacă da, câți bani și câte bunuri materiale am împrumutat noi Domnului până acum, adică am dat la săraci și, pe de cealaltă parte, câți bani am investit noi în afaceri, în conturile bancare cu economie? Când vine vorba să plătim taxe, consultăm tot felul de publicații economice ca să aflăm cum este mai bine să ne investim banii în așa fel încât să plătim taxe cât mai puține. Dar câți dintre noi care citim Biblia, consultăm și Biblia care ne învață că dând banii la săraci, Domnul ne dă pe toți înapoi încă ne și răsplătește binefacerea. Doamne Tatăl nostru Ceresc, te rugăm ca prin ascultarea mesajului cuvântului tău de astăzi, să ne ajut să ne trezim din starea de păcălire în care ne-a dus Satan, să recunoaștem că de fapt am trăit mânați de firea noastră veche în multe împrejurări și cu toate că spunem altora despre Biblie că e adevărată, noi înșine de multe ori dovedim contrarul cu viața. Vrem de astăzi înainte să intrăm în afacere cu tine, dându-ți ție tot ce avem, dându-ne pe noi înșineție întregi, așa cum te-ai dat și tu nouă întreg. Amin. Umule cere tăcești pribeam, Iisus azi în alt oprac Ușa ininic tu să-i deschis, cer un trec tu să le cuprins. Că-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe. Râd. Dar poate va fi târziu, marul de la neamul s-a sfârșit. Lucrările tale divine, de har și de dragoste pline, asta e tot ce vreau să fiu și să lucrez de acum, Doamne, pentru tine. Fă ca rugăciunea aceasta să fie rugăciunea fiecărui ascultător. Amin. Iubiți ascultători, așa după cum am anunțat, suntem în capitolul 18 de la Evanghelia după Matei, capitolul uh, 18 am spus, versetul 1 pe care l-am citit deja rândul trecut, am vorbit câte ceva din el, astăzi repetăm citirea lui și ne isprăvim gândurile pe care le-am început rândul trecut. Versetul 1 de la Matei 18 spune așa. În clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Este vorba aici despre clipa aceea în care fariseii au venit intrigați la Petru și l-au întrebat, dar învățătorul vostru, adică Domnul Iisus, nu plătește darea pentru templu? La întrebarea aceasta, Petru a primit răspuns din partea Domnului Iisus, a primit indicația să se ducă la mare, să pescuiască primul pește, să ia din gura lui o monedă și să o ducă pentru el și pentru Petru la cei care strângeau darea. Cu privire la textul acesta de a fi mai mare, cine este mai mare în împărăția cerurilor, rândul trecut am avut câteva gânduri pe care astăzi le continuăm. Putem să observăm din aceasta că omul este foarte viclean. Pentru a-și potoli setea de mărire, întrebuințează cele mai mărșave mijloace se îmbracă cu hainele cele mai frumoase și mai nevinovate, dându-se drept binefăcătorul și salvatorul celorlalți oameni numai ca să-i stăpânească, numai să-l socotească pe el mare și ca să ajungă aici, calcă în picioare tot ce este sfânt și curat. Egoismul omului nu are margini. Cine privește atent istoria, vede limpede acest lucru. În numele celor mai frumoase idealuri, s-a ascuns acest monstru hidos. Câte nelegiuiri s-au înfăptuit sub haina unei evlavii prefăcute. O, oh, ce urât și groaznic păcat este fățărnicia. Biblia nu ascunde greșelile copiilor lui Dumnezeu. Ele sunt spuse așa cum sunt. Ucenicii Domnului Isus se certau pentru cel mai înalt loc căci credeau că învățătorul lor va fi împărat pe pământ. Și... Chiar și în vremea noastră se găsesc astfel de porniri chiar printre unii din cei mai buni. Răul de care s-au lăsat atunci stăpâniți apostolii ne-a fost spus nu pentru ca să-l facem, ci din să ne ferim de el. După cum s-a amintit mai sus, este și o năzuință îndreptățită după adevărata mărire în împărăția Domnului. Am vorbit despre lucrul acesta chiar la sfârșitul programului din lecțiunea trecută. Dacă este vorba despre dorința de a fi creștin în totul, dacă este vorba despre dorința de a fi foarte, de a fi cel mai plin în Duhul lui Hristos, da, aceasta este o dorință îndreptățită de a fi mare. Cineva obișnea să se roage în felul următor: Doamne, nu mă lăsa să fiu un creștin de rând. Iată o dorință bună. Apostolul Pavel dorea fierbinte să se facă vretnic de chemarea Domnului Hristos. A dori să fii ca Domnul Iisus Hristos este cea mai fericită dorință și totodată cea mai plăcută Domnului Hristos. Oare poate fi o treaptă mai înaltă a vieții decât aceasta? Dacă vrea cineva să fie mare ca Domnul Hristos, trebuie să se facă mai întâi mic cum a fost el. Găsim în versetul următor, versetul 2 de la Matei 18, răspunsul Domnului Isus la întrebarea pusă de ucenici, cine va fi mai mare în împărăția cerurilor. Să citim versetul. Isus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor. Câte avem de învățat de la un copilaș? Domnul l-a pus și în mijlocul ucenicilor de atunci și îl pune și în mijlocul ucenicilor de astăzi, ca o pildă vie și pe înțelesul tuturor, pentru a da învățături practice de viață. În primul rând, un copilaj nou-născut nu este nici turc, nici român, nici altă nație. Devine mai târziu prin educația care îi se face. Apoi, un copilaj nou-născut nu este nici ortodox, nici catolic, nici protestant, ci este fără confesiune și fără prejudecăți de clasă. Un copilaj nou născut este adevăratul democrat. În el predomină universalul așa cum predomină în Dumnezeu. Copilașul arată cel mai limpede chipul lui Dumnezeu. Inima lui nu ascunde viclenia, fățărnicia și alte păcate, ci este curată. Este ca o coală albă de hârtie pe care poți să scrii ce vrei. O altă caracteristică a copilașului este aceea că se lasă răsfățat, condus și educat după cum vor părinții. Ce minunate învățături putem lua de la copilaș! El arată omul așa cum l-a creat Dumnezeu. La început nu știe ce este rușinea, nu știe ce este frica, pentru că nu știe ce este păcatul. De aceea umblă gol fără să se sfiască și punem mâna pe șarpe fără să se teamă. Haine pentru acoperirea goliciunii le va folosi în măsura păcatului care se va lipi de el mai târziu. Tot așa este și în mod duhovniceste. Ne ascundem și ne acoperim numai în măsura necurăției din noi. Cu cât însă suntem mai curați, cu atât suntem mai deschiși și mai simpli și în purtare și în vorbire. Aceasta înseamnă a umbla în lumină. Cu cât mai multă învățătură ar lua credincioșii când se strâng la oaltă, dacă predicatorul, în loc să spună o predică searbă de și rece, ar lua un copilaj, l-ar ridica pe amvon și ar îndemna pe toți să privească la el, luându-și fiecare învățătura de care are nevoie în clipa aceea. Platon, unul din filozofii antici, spune este drept și indicat a expune copiii în anumite cazuri. Cât de mult bine ne-ar face nouă dacă zilnic ne-am aduce aminte de pilda copilașului, câte probleme dogmatice ni s-ar dezlega dacă am privit la un copilaș și ne-am aduce aminte că însuși Domnul Sus ne-a îndemnat să luăm învățătură de la el, cât de ușor s-ar rezolva toate certurile de partide ca și toate deosebirile de clasă și toate problemele naționale, dacă am privit la un copilaș. Dacă toți am avea catehismul micilor copii, ar dispărea divergențele confesionale. Cât de limpede ar fi cerul vieții noastre de toți norii clevetirilor, îngrijorărilor vieții și al tuturor stărilor rele, dacă am privit mai mult la un copilaș. Copilașul este îndemn spre viață ideală, după voia lui Dumnezeu, este modelul ființelor din împărăția sa. Continuând ideea, continuând răspunsul dat ucenicilor, Domnul Isus vorbește mai departe în versetul 3 de la Matei 18 în felul următor. Și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași cu niciun chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ideea despre nașterea din nou, pe care Domnul Iisus Hristos a lui Nicodim în Ioan capitolul 3 cu versetul 3 este dată aici prin alte cuvinte. Nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu decât făcându-te copil și nu poți să te faci copil decât născându-te din nou. Altă cale nu există. Dar poți să te naști din nou. Este adevărat că lucrarea nașterii din nou este o taină, o lucrare a Duhului Sfânt în inima omului greu de explicat. Însă nu este nevoie să știi cum se face aceasta, ci este nevoie să fii născut din nou și tu însuți să vrei să fii născut din nou. Căci este mai bine să ai nașterea din nou și să nu poți să ți-o explici decât să știi să ți-o explici, dar să nu o ai câte lucruri nu înțelegem noi și totuși le avem și ne folosim de ele. Tot așa stau lucrurile și cu nașterea din nou. Principalul este să o avem, chiar dacă nu știm să o explicăm. Dacă la nașterea fizică noi nu am avut nicio contribuție, cine am născut fără voia noastră și fără să știm cum s-au petrecut lucrurile, nu tot așa este însă și cu nașterea din nou. În privința nașterii de nou, Există o mică, dar o esențială deosebire și anume, nu ne naștem din nou fără să vrem, ci întâi voim să fim născuți din nou, voim să fim copii ai lui Dumnezeu, arătăm că voim să intrăm pe carea acest strântă care duce la împărăția lui Dumnezeu și fiindcă voim, venim prin credință la acela care poate să ne nască din nou, venim la Domnul Iisus cu pocăință sinceră, îi spunem dorința noastră. Dacă am făcut pasul acesta, de aici încolo îl privește pe el. El știe cum va lucra în noi nașterea din nou. Să fim siguri însă că el o va lucra și vom vedea și noi și alții rodul acestei lucrări tainice în noi. Zadarnic ne vom trudi cu mintea noastră îngustă să pricepem anumite taine ale lui Dumnezeu pe care el le ține numai pentru sine. Ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu trece în cea mai mare parte peste mintea omenească și de aceea facem și adevărul lui și nouă înșine o mare nedreptate când nu vrem să credem dacă nu înțelegem. Credința este asemănată cu creștele de aur cu care putem purta cărbune aprinși, iar mintea omenească este mâna fruptă care scapă jos fierul înroșit fiindcă nu este în stare să-l poarte. Nu este lucrul lipsit de înțelepciune ca un copil să nu creadă ce-i spune tatăl sau învățătorul lui? Altfel nu este echip să învețe. Minunatele și mărețele adevăruri ale lui Dumnezeu, cum ar fi întruparea, împăcarea, răscumpărarea, nașterea din nou și așa mai departe, ori le credem, ori rămânem în neștiință și în întuneric pentru totdeauna. Sunt lucruri pe care încep să le cunoști numai pe măsură ce le ai. Dacă nu ne facem ca niște copilași, cu niciun chip nu vom intra în împărăția cerurilor. Să fim în așa fel ca Dumnezeu să poată face cu noi orice, ca o mamă cu copilul ei. Copilul este fără prejudecăți și gata să învețe. Să fim sinceri cum sunt copiii. Un negustor vindea odată piper. Copilul care ședea alături a spus unui cumpărător. Tăticul a uitat să pună scrum de țigară în el. O fetiță spunea mamei sale, care îi promisese o chiflă și nu i-a cumpărat-o. Mămico, mai bine să-mi cumperi chifla decât să intri în iad cu minciuna. O altă fetiță a spus odată perceptorului care bătea la ușă. Știți, mămică a spus să nu deschid niciunui străin, căci ar putea să fie pe și ea lucrează fără voie, croitoria. Doamne, te rugăm îmbracă-ne cu haina sincerității, asmereniei, smereniei, a curăției și a încrederii, ca să fim ca niște copilași, să nu așteptăm nimic de la noi înșine, ci totul de la tine, ca tu să te poți bucura de noi în orice vreme. Dă-ne, te rugăm totdeauna, harul de a putea dovedi nașterea noastră din nou, printr-o trăire adevărată, într-un chip vrednic de tine și de numele tău. Amin. În continuare, Domnul Iisus spune în versetul 4 de la Matei 18. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Pentru ca să devii smerit, trebuie să te întorci la Dumnezeu, adică să revii în mediul Lui, căci în afară de mediul Lui Dumnezeu este mediul Lui Lucifer cel plin de mândrie. De fapt, nu te poți întoarce decât unde ai mai fost odată. Toți oamenii au ieșit de la Dumnezeu prin păcat și închip deosebit prin mândrie. Apoi, dacă vrem, intrăm la El când părăsim păcatul, când ne smerim. Sfântul Ioan Gură de Aur spune în felul următor. Fundamentul filozofiei creștine este smerenia. Iar fericitul Augustin limpezește mai bine problema când zice Orice om este un diavol, dacă nu se întoarce la Dumnezeu printr-o mărturisire liberă, nu falsă, autoapărare. Căci în religia creștină primul lucru este smerenia, al doilea este smerenia și al treilea este smerenia. Domnul Iisus ne pune înainte capilul de smerenie un copilaș. În adevăr, ce frumoasă și naturală este smerenia unui copilaș. El nici nu știe că este smerit și aici este toată frumusețea. Când știi că ești smerit, n-ai ajuns încă la adevărata smerenie. Smerenia nu știe că este smerită. Copiilor nu le pasă că n-au preț în fața oamenilor. Și Domnul Isus s-a dezbrăcat de slava cerească pentru a deveni un copilaș care s-a născut într-o iesle săracă. Nimeni nu s-a putut smeri mai mult ca el și nici nu se va putea smeri cineva frodată. De aceea a și fost el înălțat de tatăl mai sus ca oricine din necuprinsa împărăția sa, devenind astfel cel mai mare. Smerenia este drumul spre înălțare. Cu cât te faci mai mic, cu atât devii mai mare. Oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Copilașul ne spune, nu sunt nimic, nu știu nimic, nu pot nimic, nu am nimic. Și într-adevăr, un copilaș de curând născut nu este în stare să trăiască singur. Pui, altor vietăți pot să-și caute singuri hrana chiar de când se nasc. însă copilașul nu. Un copilaș nu are nicio însemnătate, el nu știe ce este în jurul lui, el nu are nimic. La fel este și omul înaintea lui Dumnezeu. Ce este până la urma urmei omul față de mărimea lui Dumnezeu? Ce știe bietul om din atâtea taine care îl înconjoară? Puterea lui este o nimică toată în fața tuturor puteri ale firii înconjurătoare. Ce are el? Gola a ieșit din pântecele mamei și gol se va duce de aici, de pe pământ. Ba mai mult, dacă poate ceva, poate în rău. Dacă este ceva, este împăcat. Și dacă are ceva, are păcate. Ei bine, câtă vreme nu-și va recunoaște cineva această stare, nu se va întoarce la Dumnezeu, și nu va intra în împărăția cerurilor. Dumnezeu nu poate îngădui înălțarea și mândria omului păcătos în mijlocul unei lumi ruinate. Eu urăsc trufia și mândria, spune Dumnezeu în Proverbe 8 cu 13 și în Isaia 2 11. Așa că pentru a intra în împărăția lui trebuie să treci prin poarta smereniei, poarta lepădării de sine, poarta nașterii din nou. Cei smeriți, numai ei vor primi harul intrării și înălțărilor în împărăția cerurilor. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul numărul 154 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și ca o notă de fidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu, dorim ca segmentul de timp care ne-a mai rămas disponibil să-l folosim răscumpărând astfel vremea, așa cum ne învață Apostolul Pavel în epistola sa către filipeni, prin citirea a două poezii. Prima poartă titlul Încredințează-ne iubire.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 în el viața e învingător de mii de ori. Ca atunci când acceptăm o cara, nimica nu va mai fi greu. Vor curge pietrele, dar ochii ni vom scălda în Dumnezeu. Ca atunci când acceptăm mormântul, am și ajuns nemuritori. Pot cât vor vrea să ne zdrobească, căci noi suntem biruitorii. Că moartea, acceptată vrednic și liniștit și curajos, e ruință și o cunună și o împărtășire cu Hristos. Amin. Cea de-a doua poezie poartă titlul Iubire, nici nu știu să spun. Iubire, nici nu știu să spun ce bun ai fost cu mine, căci harul tău, cu cât la mereu mai mare mi vine. Îmi ceri o jertvă Pare foc și mi tremure privirea, Dar i-ai doar tainicul mijloc Prin care mi dai sfințirea. Îmi ceri un iad pe-un paradis Și un praf pe-o avuție. Îmi ceri o clipă cât un vis Și mi dai o veșnicie. Îmi dai o cruce, și-mi-o cu o dragoste voioasă, Căci cea mai grea din partea ei asupra ta apasă. Îmi ceri un dar, îl dau voios, Și de unde-l iau tot crește, Căci în miit mintorci prisos, De nu se mai sfârșește. Îmi ceri doar dragostea să dau Cu inima inimă grăbită, și înveci veci apoi tot iau și iau și undai nesfârșită. Amin. Așa este Domnul Dumnezeu. Ne cere cele pe care ni le-a dat și îi place să se socotească dator la noi. Doamne, mulțumim și ajute-ne să ne dăm ție. Amin.